Kilenc. Tovább, tovább. Zihálásuk vízhangot vetett a roskatak házak között. Egyedül voltak. Az éjhasadék gyomrában más íze volt a veszélynek. most bűzlő, búvó patakok csörgedeztek a talpok alatt. Fortyogó, nyugtalanító neszeket nyomva el. A házak tövében mindenfelé alaktalan kupacok hevertek. Oszló tetemek. A ragály áldozatait én már meg sem próbálták összegyűjteni, elkaparni. Szerencsétleneken kutyanadságura hízott patkányok lakmároztak, tovább terjesztve a fékevesztett kort. Az érc moszkos lány megrázkódott az undortól, de aztán erőt vett magán, és kiegyenesedett. Köszönöm, amit értem tettél, nomád! Azt hiszem, most már boldogulok magam is. Kán végig pillantott rajta, de nem szólt semmit. A levegőben apró, fekete pernyeszemcsék szállingoztak, s a közelben felvonított valami a házak között. Talán még találkozunk. A lány felemelte a fejét, mert a magasban, mintha egy ány suhant volna elfelettük. Tudod, hol keresd a nővéredet? kérdezte egy a férfi nem törődve a hátporzongató neszekkel. Az utóbbi percek eseményei megerősítették legsötétebb gyanúját. A ruhát megremegett a sikátor közön végigseperő hideg széltől. Hogy hol kereső? Ugyan, fogalmasan volt róla, mihez kezdjem. A szurdok falában számos barlang nyílik, sohajtott a kán. De csak egy vezet a felső világba. A szerencséd lesz, és te, talán közelebb lépett hozzá, de a nomád rideg pillantása visszatántorította. Talán majd én is megkeresem azt az egyjáratot, de nevérdemes érdemes rám válni. Lehet, hogy végleg itt maradok. A szél vastag összetapadt fűrtöket sodort a férfi arcába. Szenében szomorú fény parázslott fel. Igen, gondolta a lány. Ő már tudja, hogy hiába. Gán sarkon fordult, és átlépve a hullákon, beleveszett a sűrűsödő fekete költ gomolyakba. Nesztelenül szívta magába a sötétség, mint ahogy az éj anya öleli magához halott gyermekét, ki holdfénytől elvakultan tántorog vissza ölelő karjai közé. A lány egyedül maradt. Vörösköpenye idegenül, rikítóan verdesett a háta mögött. Feje fölé, gírbe agyaggal és sárral tapasztott viskók magasodtak. Sötét ablakaik mögül megfoghatatlan fenyegetés árat le rá. Egyedül. Mióta útrakelt, szinte gyermekként mindig egyedül volt. Ám most a rátörő magány gyötredelmesebb és fájdalmasabb volt mindennél. Nem tehetett semmit. Hagyta hogy a könnyei átpréselődjenek mackja nyílásain, és lassan lecsorogjanak mezítelen nyakára. Az állarc érc felszínén hitetlen kedve csillant meg a most már elérhetetlennek tűnő felső világ kószatűz fénye. Aztán a magasban egymás után kialudtak a rőt csillagok. A lány felemelte a fejét, hogy lássa, hogyan húgnak ki a fénypontok a kéregbeszőn. Tudta jól, hogy mi történt, mégis meglepődött. Nem hitte volna, hogy Cservoly a herceg beváltja fenyegetődzését, és befalasztatja a kéreg lékeit. A mében ezer és ezer kárhozott lélek hördült fel. Éltető istennőjük, kihez fohászkodta, kitől a megvártást várták, Éjanya megsuhogtatta köpenyét a magasban, aztán ráterítette élőholt gyermekeire.